Довго радився Хмельницький зі своїми спільниками. Коли всі питання, які виникли під час розмови, було обговорено і розв'язано, Максим Кривоніс звернувся до товариства. Все ми тут обміркували і про все нібито домовились, по сполу розв'язали усі справи. Одначе мудрі люди кажуть сніп без перевесла солома. Істину так, брате. Вигукнув Нечай. — Як череді без Личмана, так козакам без Гетьмана. — Панове товариство, — зупинив друзів Хмельницький, — хто б ми не були, нам не вільно порушувати звичаї батьків і дідів наших. Здавна на Україні ведеться, що Гетьмана обирає військова рада, а військова рада є там, де є військо. Наше ж військо на Запорожжі... Воно невелике сьогодні, знесилене. З нього очей не спускає залога з реєстровців і найманих польських жовнірів. Коли ми виженемо із Запорожжя залогу, скличемо Раду і оголосимо на ній ординацію 38-го року, нечинною, от тоді й оберемо гетьмана, йому вручимо булаву, а війську клейноди. Кривані спильно подивився на Богдана. Усміхнувся зичливо. Мабуть, не дарма ти батько довго вчився, не раз бував на перетрактаціях, мандрував по чужих краях. Завжди ти зумієш переконати бесідників, і нам нічого не лишається, як погодитися своєю думкою. Цього разу теж узяв ти гору. Одначе без ватажка не вирішується ніяка справа. Отож, просимо тебе бути... Нашим керманчим проводирем нашим батько. Чи всі братці згодні? запитав на чай. Усі, усі, усі. Хмельницький низько вклонився присутнім, сердечно подякував за довіру. Розділ одинадцятий. Коронний хорунжий Олександр Конець Польський лишився невдоволений. Що його намір пограбувати кримчаків зазнав краху. Здавалося, все було обдумано, все передбачено, аж ні. Про чеківських драпіжників ніхто і не згадав. Черкащину, правда, реєстровцями затолили, Решту ж земель на кресах так і кинули голого лісіньку. Раніше хоч запорожці людоловом шлях перепиняли, а тепер їх... Так притиснули, що і носа не сміють виткнути із січі. Воно з одного боку й добре. Хлоп смирніший став, а з другого ногайці украй знахабніли, всякий страх забули. Те, що вони спустошили маєтності Калиновського, конець Польського, турбувало мало. Злостився, що заброди добрались і до його сіл. Он як вийшла! Сподівався на добру поживу, а доведеться на кілька років узвільняти десятки сіл від чиншу. Невелика втіха, що в полон захоплено якусь там сотню дві ногальців. На землю їх не посадиш, панщину відбувати не примусиш, і яка ж тоді користь від них? Світлицю несміливо зазирнув Покоєвий. Що ще трапилось? спитав невдоволений коронний хорунжий. Приїхав пан Барабаш. — Що ж йому треба в Кодаку? — Хоче ваш мост бачити, — вклонився Покоювий. Конець Польський здивовано звів брови. Перед його очі спливло улесливе обличчя військового осавула, хитрий лисячий погляд, зірнута в поклоні постать. І завжди цей вискочень лиже п'ятий. Іноді ж бридко стає. Здається, і шаблею добре володіє, І страху в бою не відає, Та й військо проведе там, де чорт голову зломить. А от на тобі ніякої гідності. Почне зі старшими говорити Лисячий хвіст та й годі. Тим часом хлопи кажуть — Бійся, пса, не того, що гавкає, а того, що лащиться. Невже ж і цей колись зрадить? — Проси, — озвався по хвилі. Як і завжди, барабаш скинув шапку ще в дверях, вклонився, так що мало не дістав головою колін. — Чолом, ваша світлість? — Сідай, пане Іване. — гівнув головою господар. — Справу якусь маєш? — Маю, ваш мось, — не сідаючи заговорив Барабаш. — Може, пам'ятаєте, за розказом пана Коронного Гетьмана я почав наглядати за Чагиринським сотником Хмельницьким? — Ти? — здивувався Польський. Цього я не знаю. — Було таке. Зітхнув посмутніли Барабаш. Кревна образа змусила мене до цього. Нечеста він людина, здрайця. Конець польський розсміявся. Ну, це так. Свій на свого, значить, яму копає. Ви ж куми здається. Хай йому нечистий кумом буде ваш мость, гнівно вигукнув Барабаш. З тих пір, як він, королівські листи поцупив. Я й дивитись його бік не хочу. Рабусь він, примітка. Рабусь, грабіжник. Листи? Королівські? Ще більше здивувався польський. Стривай, де ж ви їх дістали, пане Іване? Е, я вже якось розповідав панові коронному гетьману. Коронний гетьман мені? «На жаль, не підвладний. Своїми таємницями зі мною не ділиться. Король дав нам дозвіл набирати військо для походу на Крим, а ми, себто я і пане Іляшка Раймович, побачивши, що це робиться потайки від магнатів, подумали, що добра для речі посполитої з цього не буде».